San Paulo apostoluak korintoa egindako bigarren eskutitzetik. Zenideok, postu zaiteze, alegindu oso osoak izaten, eta izan adorea. Izan edizi, bereko eta bizi bakean. Eta maitasunaren eta bakearen jainkoa zuekin izango da. Agurtu zue alkar musu santuaz. Zeretun guztiek agurtzen zaitzue. Jesu Christo gure jaunaren grazia, jainkoaren maitasuna eta espiritu santuaren batasuna izan bedi zuekin guztiokin. Jaunak esana.